قرآن محترم ماردون کو دمولانا عزیل اللہ صحیب دا دورا تفسیر قرآن دا چیانوی نمبر کیسد جب مسجد امیر ماویا محل خطک سولدر کے ستمبر دوزارات کے شعر دا دید ملاوی دو پتی ایسا تایی ای اشان دید تاید سنت کیسد ای اینڈ سیڈیز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو بی حیایي پسې کرن روجا مو په تو کله رس مون په کله کویندوی سو په تي او کله دا او کله دا کله بدعات وردا او کله شرکيات او کله رسمون وردا دا دي بکری دې ته کې اماندار شو ګرځي چا مسلمانان پیدا کړیو دا کافرانو نه الله دا ذکر کوي چې کله قران بيانيږي حق بيانيږي نو دا براتندې تريو کړی دي بذر دردا دې تندې اوار راور کې چرچہ چرته تخيال نشي کا واذا اتلا عليهم اياتنا بيينات چکلا لوسی شی پدی زمغا یا تنه کارا تاریخ بوت بپی جنې پمحونو د کافرانو کی تریوالې بیا دېم کاربسي تا پسې بد هتی تا نه ب قران راثلی تا با تا برو کاوی حمله وب تا باندې بیا و ایماندارو دا تا په اوس لاس در روان کړي حمله کایو تب بیا و ایماندارو الحمدلله لام مسلمانان پیدا کړيو دا کافر نو فا دینوالا باندې املکیو لاس رکدیو دو خو لاس سات رفتا در رکدولو دی با زر لاس شاہ تکی نو گورا بغیر د دفلی دیو ترلو خوا نو بیا بے پریدن خیو مگا بیا یا کادونا یسونا باللذینا دا سر کس کل کل پیخی خوا بیا بوتا نرمیو نرمی گزارنا بیخو مخوا یا کادونا کریب دا چیدی املو کی پاکستانو چلولی پدی زمگایا تنا نو کول ورته وایا څنګه دی وته پتا قران بدلږي او پاون ربوکم بشر من زالکم او ته پتا قران بدلږي نو خبرکم تاسلرا پشر سرم د دینا او پتا د الله کتاب بدلږي پتا دیوې د شیز لغرو کا مړه با د ګونډانو ته وای کنه ای ته خو سګی دا رېډو دی پتی زرا وان کړي ری مونږ لري ګو ګونو خوړل سړیا ای پتام قران بدلږي ظالما افا ونبیوکم بشری من ذالکم <سؤال> ابا داوملګرو کی شرارت پکیخه په دوكان کې پکور کې ریډوره وانکلی خو لا پته یی چې په دې لار دا کسر وانل په دې کې مرز دی او غند دی پکی نو دلګ ریډوره نورم خپېڅه واکی نو غریب ته په لار کې چلل او جوګونو کې ګوتې ورګي او دا ځان تر ګورو اځو کې ځان چلې واغځلې هغه خير ته گزاره کوي ریډولې پروغه کاوه اول افا ونبیوکم بشری افاو نبیوکم خبرکم تاسو لرا پشر سرم تاسو رذی کارنا وچی پتا د اللہ کتاب بد لگی کتا دا, دا اللہ دا کتاب مقابل کئیو افاو نبیوکم بشر من ذالکم خلق دا قرآن نمانکی تا دین پشر سر خبرکم النار النار مفرد ذکر کهو یعنی لکن نار فی کن نار علیکن نار من کن نار وچہ دا الله دن در باندے بد لگی ہیں دا اللہ کتاب در باندے بد لگی ہیں لکن نار تاتا اوڑ دے فی کن نار پتا کے اوڑ دے علیکن نار پتا اوڑ دے من کن نار اوتان اوڑ خوری گی ہیں بے خو مگا چه بد لگی وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اوه الله اللہ تدی کافرانو سره او دیر بزید ورطلو دی یا ایوه بیا بیاو تا مثالنا شورو کهو تا خوری صلی اوترد اکی دا که شرکو گندو یا ایوه الناسو دوری با مثالون اے خلقو بیانی کی مثال ابن العربی ذکر کئی ضربا بحرون دا ضربا یا بحر دی دا ضربا بلا مانی پا معنی دا تفاولو سر امراضی پا معنی دا بیانولو سر امراضی پا معنی دا سفر او معنا د واخلو سره مرضي نور موږ نه معنی شتا يا يو او خلقو بيانيږي او مثال نو مثال د احمد ها لکه الله فرمای فستم يعود انه پس معو فل دکه د اصول د سر بو دا اصول دي چې زیادت دا الفاظ او دلالي په زيادت د معنا باندې اکثرت المبانی فدلوا على كثره المعاني نفسمعو پدې غو غونو سره وره فاستمعو دل کی کړه کی او کول کر سن لینا یا ایو الناس او خالکو ذری بمثلن بیان یګیو مثالو فاستمعولو توجو سره وره هغه مثال د سره ځکه مخ کې الله فرمایل توجو سره وره ان الذين تدعون من دون الله اعكثا نو چې تاسو ورل چي وره سیوا الله نا لَنْ يَخْلُقُو زُبَابَا دی مچ قدر نشی پیدا کولی او دا مضمون قرآن زیفہ سے ذکر کوي غیر الله کو مت پکارو صرف ایک الله ہی کو پکارا کرو غیر الله کو مت پکارو سورة راد آیت نمبر چودہ دیکھئے سورة راد سورة یوسف کے بعد سورة راد آیت نمبر چودہ غیر الله کو مت پکارو لَهُ دَعْوَةُ الْحَاقَوْم لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُ خَاضِ الْعَلَى بَلْنَدَرِشْتِيَا اللہ کو پکارنا اے حق ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَالَّذِينَ اور اوہ جو پکارتے ہیں من دون ہی اللہ سوا اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں لا يستجیبون لهم اس کے لئے اجابت نہیں کر سکتے بشین کسی چیز کا ادھر اے بشین نہ کہہ رہے اور ای اموم کے نفی کے سیات میں واقعہ ہے تو یو تو ای زیادہ اموم کا فیدہ دیتا ہے کسی چیز کا اجابت ای نہیں کر سکتے مگر اس کی مثال ایسی ہے جو ایک آدمی نیر کے کنارے پر کلے ہے اور او پانی کو پکارتے کہ آ پانی آ پانی آ پانی ای جس طرح پانی اس کے منہ کو نہیں آ سکتا اس طرح غیر اللہ نہیں آ جس طرح اے پانی نہیں سنتا اس طرح جن کو اے پکارتے نہیں سنتے لہو دعوت الحق نوخذ اللہ لا بل ندرشتیا والذین يدعون من دونه اواکسانہ چچریو اسے وا دلانا دل قبول علی نچکلی د ہتو مگر پشان دخور انکی د قبول لا سنو پترب دوبا و بو تا ولار دی او چغي ويه او بو را شاه او بو را شاه او ما هو بيبالغي ندي د عبارت پر پتي و ما دعا او پتي سري و ما دعا او ال کافرين جو غير الله کو پکارته هه ال کافرين اي کافر هه و ما دعا ال کافرين اشرف علي تنوي رحمت الله عليه تشاويل کی اپ دي بندي لوک بډه ګستاخ لوگوں پر کفر کے فتوی لگا رہے ہو اشرف پری تنویر احمد نے فرمایا کہ نہیں ہم فتوی نہیں لگاتے یہ فتوی تو اللہ نے لگائے ہم تو صرف بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جو غیر اللہ کو پکارتے اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اتنے بڑے اللہ کو اتنے بڑے خدا کو بڑے رازق کو بڑے کارساز مشکل کشا فاجت روا کو, کو چھوڑ کر درگاہوں سے مانگتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ کافر نہیں ہے وما دعاء الكافرینا الا فی و یذَر اون پر ال کافرین کا پتوا اللہ نے لگایا کن پر جو یدعون من دونه جو اللہ کے ما کو پکارتے ہیں سورۃ احقاف آیت نمبر چار دیکھیے سورۃ احقاف ایت نمبر 6 و من ادللو مما یدعو من دون اللہ و من ادللو اس سے بڑا گمراہ نہیں ہے ادللو ہے اس میں تبذیل ہے کون ہے بڑا گمرہ؟ یا اسے کوئی بڑا گمرہ نہیں ہے کن سے؟ اَضْوَلُوْ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ جو پکارتے ہیں مائے سوائے اللہ کو اس کے لئے اجابت نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک اور ان پکار سے وہ بے خبر ہے ان کو پتا نہیں ہے اور یہ سب لوگ جبا ہو جائیں یہ جب قیامت کے دن تو ایج ان کو پکارتے ہیں جن کے نام پر چڑاوا کرتے ہیں قَانُوا لَهُمْ تو اپنے عابدین کے لئے دشمن ہوں گے اور ان کے عبادت سے انکار کریں گے سورة یونس آخر, آخر آیات دیکھئے سورة یونس آخر آیت نمبر ایک سو چی ایک سو ست وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَهُكَ وَلَا يَضُرُكَ وَلَا تَدُو مِن دُون اللہِ, اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو تومے نہ نہیں نہی دے سکتے تومے ضرر نہیں دے سکتے اگر تم نے ایسا کیا کیا کیا فئن فعلتا اگر تو نے یا محمدہ یا پیر یا کاکا سے اس کو تم نے پکارا فاننک اذم من الظالمین تم بھی ظالمین میں سے ہو گا اس کی اگلی آیات میں ویم تسکلوا بذررن فلا کاشف له الا هو کیونکہ تمہیں جو ضرر پہنچا پہنچاتے تو صرف اللہ پہنچاتا جو بھی مصیبت ہو جو بھی بیماری ہو تو اس کا دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اس لیے تو ششتا فرماتے ہیں ہر کی خواہش از خدا خواہ اے پسر ہر کی خواہش از خدا خواہ اے پسر نیز دردستی خلائق خیر و شر ہر کی خوانت غیر حق را اے پسر نیز دری عالم ازو گمراہ وتر تو دل تکم اللہ رب العزت ذکر کیا یا ایوہ الناسو زوری بمثلن اے خلقو بیانیگی او مثال توجو سرے سر او اورے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آکستان چه چغی ہوئی سیوا دا اللہ نا لن یخلو کوزو بابا دی مچم نشی پیدا کو لیں دلتا اللہ دا مچ ذکر کو داولی دا مچ دا, دا دا دا مچ دا ستر کو خود ادی پزیدته الله تبارک و تعالی دوخ پی سیوا ورکړي چې کله د استر کې دا سی راسخا غو ته چې دا چیخونی دې په خودته پاکې را پاکې څنګه موټر تاسوونو لګېدلی دا را په برګې دا لګې بل دا دا ماره ډېر نه رایه ده دا. دا, دا بیلنس دا برابرول دا پارا اته هغه د ستر گوغه باندې واغره پردې نشته بل دا د مچ کې دې نو دا دې همج پشانده منجورم د خدای غیر الله په دربار کې دی, دی در نازتي او دا همج دې دا ناکس الخلقت دي څنګه جذاباڼو پردی نشتا نو کته سوګور هغه منجوران د چا په ماته دي د چا لاس ماتي سوک دا دي د پوجې چی پښوی ته چا دا غوګ دا دي چپړی کی سوک دا دي شکل دا سړی دا دي جوشي وی تبه دا چې دا سوک چیخ دا چی چا په جوړ شي دا چا پوزنیو نو کدي غیر الله جوړول شوي دې بابا جوړول کول شوې نو ګورډون دې به خپل مینځوران جوړکړیو کنه مینځوران خدا دې پراتي چیرته د پاره کارس پیسې غواړي ا بل دا مجدیر سبا وختي پاتې سار وختي پاتې بنګ بنګ تړلې او دا مینځور سار وختي ځان درگاهه راسي الته دا زنا نوې زه تخلي او دا ګورار او دا خپل ټوټکی موټکی کوي بل دا چې را مت چا کړو سیګی ګره دا غدا کورم غلا کوي دا مت کی چا کړو سیګی دا غدا کور غلا کوي او دک که منجاور داگه درگان اغلاقه یا او بل دا مچ سخاز تزان رسی چې کم زیر اخواگم آگئی یا سخاز تزان رسی داگه منجاور داگه منخت په نظرانو سخاز جون تزان رسی اکثر دا گوڑه مچه خلکو د دا غیر الله منخت روڑی نو لئین اخلو کوزو بابا دی مچم نشی پیدا کولی ولا وجتماعولا اگر که دا طول ولا راجمشی و اسوب هممل زباو شي کو تی نه نو هغه مچنا غم نهشي خللاسوولی د او افتقالالی بهول مطلوب کم زورې اور غښتون کې چانا چ غواې هم کم دی دا خو ځانته الله ته مختاج دی جو د مختاج ہوئے دوسرے کا بلا اسے مدد مانگنا ہی کیا ما قدر الله قدرې دی زتونو کو دا الله لا ایک ایزت داغ دا الله چې سمګ ایزت ذاتی عزت اونکو یا ما عرف الله تماری پتی دی الله نو پیجنندو څنګه چې الله رپیجن غلو حق دی داغه وته پتره چې الله خالق او مالک او رازق دی خدای الله رپیجن غلو یو حق دی دا الله صحیح معرفت دی اونکو چې هغه معرفت لهکه محبت پیدا شو قدر پیدا شي ان الله لقوین عزیز یک ان الله قوت وله زور او رزات الله یصفی من الملائکه رسلا اللہ ورکی دا ملائکونا پیغام رسا ان کی ملائکو ومینن ناس او د خلکونا لیکن ان اللہ او ریدون کی لیدون کی ذات یعلمو اللہ پوئی گی پا غصر چوڑاندی دا خلکو وما خلپا ام آغج رسولی دا خلکو او خاص اللہ تا واپس کی گی ٹولکارو نام یا یو اللذین آمنو ایمو میں رکو ک کوي سید ک کوي عبادت رب تاسو ته تا او کوي د خیر کارونه د لا فار تاسو کامیاب شي او جاهدو فی الله حق جهاد او jihad کوي په لار د الله کې حق جهادي پورا jihad jihad جہاد ستوي مفسرین ذکر کوي دا یو مقصد د تحصیل لارا خپل پورا طاقت خرج دا غیر لار مشقت برداشت کول دی دا وی jihad لغوی معنی د جهاد هغه خپل مشققت برداشکول کول خپل وقت مطابق خپل طاقت خرج کول دا الله د ار کې د دین مهنت د پاره پر پا لغوی اعتبار سره جهاد شامل دی د تبلیغ مهنت تم د قران د تمرو جن ویلو تم, تم د علم پتلاب کې و دا ټول لغوی معنی اعتبار سره دا جهاد دی یو شرعی جهاد دی بیا هغه جهاد شرعی جهاد چې یا اگر دو کفار و خلاف اعلان کول دي او دغی مقابل کول دی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ حَقَّ جِحَاد دا حق پورا جِحَاد سمت لب دی پورا جِحَاد دو اخلاس سر جِحَاد کولو بازوئی کتاپ دی جِحَاد کے سوک ملامت تقید آغی اس پروانو کول وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ او دلته عام ذکر کو دلت مجاہدہ دا نفس سرم مراد ده نا شیطان سره مدا شیطان سره jihad کوا پتوعد الله سره فداوت او تبلیغ سره وجاهدوا فی الله حق جهاد jihad کوا پلاردا الله کی پورا jihad نو کفار سره قتال کې نو پای کې حق د jihad داری په پورا اخلاص سره کوا قامو احکامو الہی یو کې خپل پورا طاقت طاقت په تعمیل کې لگاوا خپل نفس د بیزای خواہشات او مقابله کې داغه نه منکوا هو اجتباکم الله تاسو غوړکړيے هو اجتباکم تاسو الله اجتباک کړي دا ګور اجتباد یته وی کنه لکه سړی بازار تلاړو او انته کې کریټونه پرات دی دې تر ډول پارټی مونو کریټ دی دې تر ډول د مال ټو کریټ دی دې تر په تخکول غټی غټی کې لی پرتی دی دې تر په تخکول مزیددار دای سربسر ب سرب امونه دی یته طرف خپل غټه غټه کجوری پر دی دی دی پایي ګوري یو ده یو ناره وری د بل ناره وری د بل ناره وای الا یکه وا الله را ټول انسانان د مغ کنا دا انسان دابا نورومتونده دا د دا نور دا دا دا امت محمدیه د دا پارا د امت محمدیه د پارا, محمدی پارا نو الله ستادو نقدر کړی وی په دې غورو مکه پیدا کړی یا هوج تباکم او د دې دی امت او ډیر ګڼ خصوصیات دي هوج تباکم او دی الله تاسو ور کړی ایو وما جعل عليكم في الدين من حرج او نه دګرذول الله پتا سبان الدين کې څه تنگ سیا په دين کې پتا څه تنگ سیا نشتا که سوي جره دا هو ګرمي او روځيو نه دا ایست تنگ سیا نه لا الله نفسا الا واسا يعني شديد الله پاک تاسو نه نادیل کړی او ما من حرج دا رنګي هیڅ انسان ته مشکل لګي دا پس وځه په کوم یو عمل کې مشکلات ایزان مدینه څنګه بندو مودا ګران کار دی دا چې د ادمي ماحول په وجي ښا مونته ماحول لي مهیا و نتا مجاهدي او دارنګي تا اغه سختینه دي دي او پایکم اتقولیاء کرام خوشاله یو وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملتا بكم ابراهیم ملته منسوب دي اتبعوا ملتا بكم تابعداریو کې دپنی کرتا سو د تدکیر ته نکست تاسو تابیشه ای ابراهیم علیه السلام دی هو سمعکم هو زمیر یا الله تعالی یا ابراهیم علیه السلام تا شد سمعکم او غنو می خوځلی تاسو مسلمین, من قبلو دا قران نمخ کی او بیا دا پدی یعنی تاسو ته تا ابراهیم علیه السلام یا الله نوم د مسلمانین یوږي هه مسلمانین صرف د دې د لفظی دا لبزي دا, دا الفاظ او مقصد یې نه دی ښا چې بس تاسو بزغان سره لیکي المسلمینو مخ کې اوکړ ډیر لګیاو چې څوک مسلمان نه نبی اسلام تا تاسو دا مسلمانینو اطاعت کوي دینه مزه کني تبا बर्बाद بشه او جهنم تبلرشه او اچا چې مسلمانین نمني آ کافر دي مالې تاسو نوم دي وځما پلان کې مې تاسو نوم کو مسلمانین به او تلم دي کافر دي دا یو درجه دانت مسلمانین وی او عذاب قبر نه مني مو قبر غني ډیر د قران آیتونو او د حدیثونو انکار کوي او وېدا مسلمانینو په فرعونم د تاسو سره فارم ډکلیو ښا چې کله فرعونم غرقیدو او غوي و انا من المسلمین هو عتماکم المسلمین من قبل وليكون الرسول شهیدا علیکم دغه فاراج شي پیغمبر رتهونکی د دین تاس ہوتا وتکونو شهدا عل الناس او شه تاسو بیان کوونکی خلکو وتا یا غواهان په خلکو چې کرام نور انبياله مسالم وای چې الله مونږه د دینکار کړو او متونه به انکار وکي نو دا امت به الله مونږ وای کوي چې دي انبياو د دې د دین دصوله و ایو تاسو غواهی مونږ منونه تاسو خو وینه موږ ته کتاب راغلی او پای کې دا خبره شی و فاقیم الصلاته پابند کې و د مانځو او وات الزکات او ورکوې زکات و اعتصم بالله من غلو لقد هذا الله په کتاب سرا د الله په کتاب من غلو لګوې هو مولا کوم الله تاسو معاون دي فن عمل مولا الله تاسو معاون دي و نمن نسير الله سه يم د دي دي سوره حج پدي سورته اس بعد توحيد کو پلس دلائل سرا او پدي سورته کې نبي د شرک په دعا مومنون مکی سورته دي په نزول کې سلول اتیایم نمبر دی نازل شوی رستو د سوره انبیاء نا په ترتیب د سوراتونو کې درويشتم نمبر دی رستو د سورته حج د سورته حج په هیر کې اوامر ذکر شو اوس صورت دې صفات د مؤمنانو ذکر کای او مخ کې سورته اوامر اخیر کی ذکر شو اس پدی صورت کی صفات د مومنانو ذکر کئی یا مخ کی صورت حج کے رد دشر کی فیلیوں کا او سور مومنون کی رد دشر کے اعتقادی کئی یا مخ کی صورت حج کے دا مشرقینو اوساب بیان شو اس دی صورت کے د مومنانو اوساب ذکر کئی یا مخ کی صورت کے تخلی ذکر شوہ دا زان دا ناکار صفات لرکے اس مومنون کے تحلی ذکر کئی ځان فخو صفات و سرہ مزین کے یا مخ کی صورتونوں کے دا قائد و بیان شو صورت مومنون کے دا اعمال و بیان کئی فدی صورت کے رد دے پا شرک باندے پا شرک فعلی باندے پا شرک اعتقادی باندے او پدی صورت کے صفات دا مومنانو ذکر کئی پدی صورت کے او اذباب د عذاب ذکر کئی دارنگ پدی صورت کے یعول اس اسماء حسنا پدی صورت کے شپگ نقلی دلائلہ دارنګي فدی کې متقابل ذکر کوي په میندې صفات د مومنانو او د مشرکانو کې قد افلح المؤمنون حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي چیکلبا نازلی دا ځان مون بزاسی आवाज د مچو د بنګار پشان اوریدو یو پیران نبی له سلام قبلره کې ناس او دا دعایو له استاد الله زدنا ولا تنقصنا قص اکرم نه ولا توهن نهنا ولا ته حرم نه ولا تؤثر غلي نه ور مې السلام فرمیل د وختې د اتونه نازل شو داړبنی ونه چې چاام په دی عملو ک دا بس د جنت ته ځ ابت او ساف د ممنانو قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون يقينا انو कामयाब دي ایمان والا ایمان والا کم خلق دي الذين في صلاتهم خاشعون شدید خپل منځو کې خاشعون عاجز دي کوم کې دي خشوس چې دا غیر الله خیال او فکر ادا پذل کې نيا اموز کې خشوع دا چې داخپل دا جامو پوري رقپل بدن دگیر او غیره پوري لبه نه کوي یا دې ته خشوع وي په حدیثو کې مراد چې کله یو انسان موز کوي الله تبارک و تعالی دې خپل بنده ته خپورا په توجه سري او چې کله دې ایمان دې کې توجه غړ اورل کیږي نه کوي ګیره ګری کوي کله په مانځکي په ګیره کې سپکي ګوري کله سر غړایو کله ټکونه نګوت نو باسي نو الله تبارک وتعالی توجه لرکی خو دې خواته نه ولر دې خپلګب لګئی الّذین هم فی او دا خشوع دا روح د مزد ولذین هم عن اللغو معرضون او اعکفان چې د بی په دوه خبرونه مخړیا دا به ایمان ولیا ولذین هم عن اللغو معرضون او آقا سا آن چیزا بی پیدو خبرو نا ای عراس کئی بی پیدی خبرا اگر لقو بات مپسرین زکر کئی لکا اللہ ما ابن جوزی رحمت اللہ لے چیزا لقو نا مراد دی کفر او شرک او کفر او شرک نه ای عراس کئی او ابن جوزی آگا کسو چې کله دی وفات شو تو تا نس وصیت دا کلیو چی مال او بگر زما د کلمونو نا چې کما بورر ری دې درې پاغه با اغه وبما ته ګرمه او دونه کلمونو دون لیکل د کولا چې دله وبدا کلمونو په بوره باندې ګرمه کړي بیا اغه ذکر کړي الله وي مراد دینه کفر او شرک بدعات او رسمونه ریواجونه دروغ وو والذین هم للزکاتی فاعلون او هغه څنګه زکات لا ورکون کی دي دا صورت هم کې لري او مکه کې زکات نور راغلی باز وی د زکات تفصيلات نور راغلی زکات حکم راغلی او باز وی زکات نه مراده د خپل ځان پاکي او حسد نه تکبور نه د هراس نه د بخل نه د شرک نه د ریا نه والذین هم لفروجهم حافظون او په دې آیتونو کې خو اخلاکو تم می اشاره ده چې تا کې بدا اخلاقی او آګه سان چې د خپلو شرمګاوونو حفاظت کړي او خپل شرمګاه حفاظت کوي مگر په خپلو بیبیانو باندې یا هغه چې مالکاني دي خلافونه د دیو و انهم غیر ملومین ودي دې بار کی ندي ملامت شوین یعنی کدي د خپل شرمګا هغه استعمال کړي یا بیبیان یا هغه ویندې د دین علاوه په چه دې خپل شهوات پوره کیا نو فاولایکهم العادون دا د حدن تجاوز کوون کی دي یا بیبیانو سره په هاته ایامو کې دا دینه پیدا دا د هم العادون کې داخل دي یا په غیر کچی طریقې ز خپل خواہشات پوره کول حدیث پاک کې مرادی نبی رسول الله صلوات و سلام فرمایي کچا ماته ضمانت راکو د خپل جب او د خپل شرم کا شدید ردی حفاظت کې زبدل جنت زمانت ورکم فمن ابتا ورا ذلك چا چولټو د دینه الاو او فلوا شات بل دې پورا کو فاولایک او ملادون دنيکان الاو رضا کسان دې د حدنا تجاوز کوونکی والذین هم لاماناتهم ودیم راعون او عاکسان خپل امانته نو ودول له حد کوونکی او ا کسان نو د خپل منځونو حفاظت کیا خدا کسان هم لوارثونه دی به حقدارانی د دا جنت په فردوس حقدارانه وي چې کم خلک د امانت حفاظت کیا د منځونو حفاظت کړي د وادول ہاتھ کړي او امانت هر اغسیس سوی چې د اړیز ذمہ داری په حوالے شوي دا که په حقوق الله کې ری فرائض دی،, دی واجبات دی نو محرماتونه اعتناب دی یا په حقوق العباد کې دي یا دغه چې را راست خبرو کې به باغه پټه ساتي یا د یو او دیمتایدیه والا شې دې په وخت په یی کې وخت پټي وخت پې ځای کوي دد سر امامان دې الضینا یریسون الفردوسا یو کس په له خپل رول غزرته علم حاصله وا قران ذکر او دغه ایتا بلم نو میرا طالبي او دې څه لو پري کوي او اي غردي دامن دا دنه بر ستر دعوه امانت دي دی کدي تپوس به نه کیږي الذین يرثون الفردوسا اګه سانت حقدار بشید جنت فردوس او دیو پدې کی همیشه یو ولقد خلقنا الانسان من صلاله من او یی پیدا کړي مونږه انسانو دا جاان پهېچې وي خټېنا سولالا هغه خټه دويو چې دا دي د لازمي زور ورکړي دي ګوتونو دي ګروتونو کې نه راوځي دي ته وي سولالا تمنتين ثم جاءوا نطفه بیا وګرځولم دا نصل د ادم بیا د نطفه نه سوروکا بقرار مکین په دې د قراری مضبوط کې ثم خلقنا النطفه علاقاتا بیا شکل ورکوم نو ټېل را ټکړه بیا بی شکل ورکومږه دې ټکړې دې وینې لرا مواتن ټکړه دا غوخه وق خلقنا المواتا ایزا ایزوامن ادو کې پکثونل ایزوامل احنا. احنا بیا و اصل موږ دې اللہوی دات ترکیب سرماتا لوجود در کام سمعن شاناؤ بیا پیدا کو منگ دیلرا پی پیدا چونو نراوالی تر مرگ پوری فتبارک اللہ آسن الخالقین ادھے ملک کی صورت کی سجدہ را گلے واکر چاہ سجدنی گلی بیا گا سجدہ فتبارک اللہ آسن الخالقین برکتونو آلدی اللہ غورا الخالقین نجوڑا انکو نا ثم انکم بعد ذلک عربد مکہ طرح طرح مکہ انسان مبدا ذکر کا اس انسان معاذ ذکر گئی و انسان تی داد سٹیپ بائی پیدا کی جوڑے گے نو ثم انکم بیاکن انت تاسو پرد دینہ خام خابمل کی گے دینہ تاسو بیامل کی گے ثم انکم یوم القیامت نو بیا تاسو پرد قیامت کے تو سون دوباره په پورته کولیشه دا قران څنګه خپل انداز دی غره حال ذکر کوي اغه چا چې چا دوباره ژوندګی نه منل را چې دوباره بسنه څنګه ژوند کیږي الله او تشورو کا چې انسان مې د خټه نه پیدا کو نوټه په نه پیدا کو نوټه مې علاقه او غرزولا علاقه مې مدعو او بیا مې اډو کې کو اډو کې مې خو خوا ورواچره په قادر یې په بیا چې تاسو مرن کمه نو تاسو به دوباره ژوند نیم قادر بهشکه قادر وي ولقد خلقنا فوقكم سبع ترائقا یګنن پیدا کړو مستاسو ده پاتا سبع ترائقا اغه اولاره وما كنا نلخلق غافلين او نی مونږ د مخلوقات نه دا, دا خبرو نا الید مخلوق نه خبره نی ما وانزلنا من السماء او اور مونږه د بری نو بو پاندا دي سره الی پاندا دي سره مونږه وبرا ورو فاس کن نہو فل ارض فاس کن نہو اوسولې مونږه وبم ځکه کې و ان علی ذا ابین بی او مونږه د دیپو چولو ها ما قوت لرو پان شا نلکم نو پیدا کو مون تاسو لا پدی بو رب اغونا د ک جورو نا بن او انگور سامان او او او را اب او انګور تاسوله په دیکب می و پهواقعې د لذت ساان که سییرتون او دینه تاسوو خواار کوی یا شجارتان او پیدا کووت پیدا کلي تاسوه وې چې روزی د غرښیست نه راټو کوي او ب دوې تیلو ل را زیتون پایه کې تیلم دی د مالش کار ورکي او سغیل لعااکلینو پهښړ د پارهخ وړونکو او په خړ په کې ډوړی سر همخواړ شي زیتونونه نهله کومفل ا عامله بره او یقی ن طرري تاسو دپاره په سارو کې زیده ی برهته نوقییکم موږ کوو په تاسو داغ سنه چې په ګړو ددي کېدي وګوره مونږ تاسو باندې پیس کووه او په من د غشایو او دنو کې دا چې نهما جوړه کړی دا دله چا کړی. وَلَكُنْ فِيَا مَنَا فِيَوْكَ او پا دی که تاسو لفیدی دی رئی اغا پی جی تاسو لشه نو په سخت گرمه که جی گرمی مشوه دا نو خکولی دانتا پا که لګ مالکا واج شوه لگا په پا که واج شوه اخلسی خکولی دا پی دی پا که تاسو لشتا وَلَكُنْ فِيَا مَنَا فِيَوْكَ سِيْرَا تاسو کفی دی پا اور د نکل پیرره او طر ته راغون شي او بیاتی س خکل ډوړه خو داله دا چاکړي والله کومیا مناف هوکه زیره د غ سرمن تاسو دپاره پیدا ده دغې اډوکې تاسو په پیدا استعمالږ نو د هغی ف د پای نه لسی د پای نه شلی د پای نه سوچو وړي د پای نه شملو نه بیا کوچ دا ماسته او دا ټول سوچ غړی دا چولو مر بیا خرابېږي ولكم فی یمنافؤ کثیرہ او تاسو لا پدې کې پېدی ډیر دا دلته چا کړی اخر سوچنه کې و دغری روزانه ساره ماخمو غرمه کوته ډکیږي دا په استعماله لسی استعماله غړی استعماله ته بیا ملانه مني و منھا تاکولونو دینه تاسو خوراک و یو و علیه او پدې ساره پکشته باندې تاسو ورولې شییا کی تاسو ورلیکړې ولقد ارسلنا نون ما کی دلائل عقلی ذکر کرو فایس بعد توحید باندھے اس ذی کسی سے ذکر کی ولقد ارسلنا نون ہاں جی دلائل نقلی ولقد ارسلنا نون الى قومه او یقینا لجل و منو علیہ السلام قوم دا بتا یا قوم اعبدوا الله ای قوما ما عبادتوا کی مالهکوم من هینو غرو نته تازو ل را جوا بید لا نهبلڅوککه او فلا ت تقون آیا تا او دا نه بچ کوی د شرک نه آیا تاسوونهریکې را ال لا نه دا سره وقعیت د خیرڅوکې ذکر کولی شي با د خلکوی تاسو اول کې ډیر لگ لگو خیر کې په کې منډ دا, دا خبرې خو باربارديکر شوي چېزه په دی کتې وخت د کومه فقاله۔ دا فیل شو علمالوی پایل شو اللذین اسمی موصولو آ, اللذین اسمی موصولو من جارو قومی مطاب مطاب مطاب مجرورو پتا یہ گنٹا وارو ما نتا خو مخی دا خبر دکر شوی بس دا ٹھے موگا اجمالی مند په اوه ہوا او او. فقال الملو اللذین کفرو من قومی وی اغتانو آکسانو چکفر کردو دا قوم د نوح علیہ نه ما حضا الا بشرم مثلکم دا مگر بشر تاسو پشان یریدو دی غواړي چې غوروالي حاصل کی پتا که خو خومد الله ملائک به رالي غليو کړه دا نوح رالي غلو ما س مینا بیاذاب بیاین الاولین ندې اورې درې مونږ دا بیا باین الاولین په بارد لومبه نو کې دادی چې سوي دا مونږ ندې اورې دي ان هو الا رجلم به جننا دا مگر یو سړی یو بدلې وان تور نو پدلے و انتوب نو بس مل بشنو خلاص بشوتے ان ہوا اللہ رجلوں بھی جننا ندیدہ مگر یو سڑی دے بھی جننا پدلے و انتوب دے انتظار کوئے پا بارت دا, دا مر کی تریا وقتا قالا اوی نو علیہ السلام رب زمان امدادو کی زمان پاسج دی زمان تک زیب کیا فاو حینہ ایلے مونگو ہیولی گلا نو علیہ السلام تا په جوړاوا کې ته په مها مغدد سرګو زمونګه او وحینا په وحیزه سره او دا واځا کم د ذکر شو صورت کې ها جی صورتي صورت یوهود کې ذکر شوه فایذا ج امرنا کلا چې راځي زمونګه فیصله او جو شوئت نور داخله په کې دارګه سمه او نه جوړه دواه حالت کې وا دا اچانا چې مخکې پیوین هغه فیصله د دوینا او خبري مقامه زراو بارز علمانو کې يک نن دی به هرکشيم فائدست وې تا بس هر کلاچ برابر شته او سوچ تا سري پکشته وا الحمدلله الذي حمدنا دي الله لارا ذاتي نه ذات راقوم ظالمانونا وقل هو يا رب ذر ما ربان کوس کې ما زيده کوي دو برکت والاتا او تو غوړې ده کوزه نه لیکن ان په دې واګیا کې برتونه و ان كنا لمبتلين کې امتحان کوونکی هو ثم شان شعب پیدا دینا دینه قومنا نورا ਕਰਨ دې اسم جن ذکر کو مراد نه یا عاد او سموت قوم لوث اصحاب مدین سو کوئی مراد دینه عادیان ثم شانه من بعدم قرنا فر صللا بیم رسوله وليګم دي کې پیغمبر د دې د جنس نه و يا رسول الله مراد هود عليه السلام او ک دا خلک سموريانو بیا مراد علي عليه السلام هاني ابو الدوله عبادت کوي د الله نيته تعذ الله را نه بوله څوک آی نه لري د الله نه غټانو د قوم د پیغمبر نشکوبر کړيو درو جنې ګڼيو ملاقات د اخرت وا طرف نوم بګما تکلم دي دنیا کې ما ا الله بشرون ممسلو کوم نه دا مګر بشر تاسو په شان دی د خبره ممنې غړ چې تاسوخوری غیم خوری داس پغمبر دی ایشرربو او دیس کې اج تاسو کې نو دا په وج خلک د پیغمبره تا پدار نه من کولو او دا داسې پیغمبرې تاسو خوااک کوي د کو تاسو بس کې نو بوسې پیغمبر دی والله ان اتواوم بشرم مثل کوم او که تاسو تعبیداروکه د بشر کېستاسو پشان دی په دغه وقتې باقاممه تاسو تاوانیانې آیا کوم آیا عدو کوم آیادي تا سرهوا دک یا ان کوم اادامتونم چ که تاسوله شي او ش خاورې هوډو کې دوبارهبره استیشه حی حیحته لماتتووادونونه حیحات ومان د باغده سره اسم پیل دی په مانا د مادی سره۔ زګایه مپېلو په معنا د امر یا په معنا د مازی تر راضی هیه آتا بعدا بعدا ولرضا لرضا هغه ته ستریوا د کول شي قیامت میامت نشتا ان هيا الا حیاتون الدنیا نشتا دی مګر د مونږه ژوند د دنیا نموتو با د مونږه ملکيګو با د وندی پاتیګو بسو بمړی څوک پاري دوباره ژوند نشتا وما نخنو ب او نوو موګه دوباره پورت یدون کې انوه الله راجلو ن دا مګري او سړی دی ه ال الله قذبه جوړی په الله او نوو موګه دقین کوونکې حاله و د پ غبره رب بور پیغمبر دا د چا نه سوال کوي رب دمابه دلیلې پهې خبره چې دا پیغمبر غمبر اللهته مختاج۔ امداد وکړه ما په دی وجه دي زما تګزیب کیا او فرمایل الله قلیل قليل روتو ده لګوهنا قامقادي بشيخ بهمانه نو ول دی لره چغه په عذاب سره او گر ظلم دی لره غصا انتور شی بي بوسا غصا هغه خت وخاشاک ته وي رسياله د پاسه اوچت رواني و بوذ للقام الظالمين هلاکتكم ظالمان ہوتا بیا پیدا کوم رسد دينا قومنا نورا د لمو ته بتوره برد کرکې خلق میں پیدا کړیو طاقتونو والا زمانہ فرمانی کړیو ویاه مه حالات ما تسبیکو من امه تن اجلها نړیوال دي کیږي هي سي امه د خپل نيټه نه نورستو بیا میو ليګل پیغمبران تترا پر لپسه کل ما جه امه تن رسولها هر کلاچ براغي امه ته پیغمبر د دې تکذيبو کا فاد وانہ نو هلاکه مونږ باځې رسوده دینه د باځو نه او ګر ظلمون دي لر احادی تا کیسې دای برته فبودل لقوم لا یمنون نو هلاکه دې د قوم دا چارې پارا چی مان نرولې څومره سن بیا مونږ ولې سلام او ورته هارون علی سلام پخلوه تونسره په دلیل خارته تر پیرون تا او ملیحی غتانو دا قوم تا اغیلو یوکاو دا قوم و ضرورتیاکو انکی فکالو دیوی آیا مونگی ماندو آیا مونگ خبرو منو دا دو بندگانو چی پشاند دا مونگ دی او دا دی قوم ہو دا مونگ عبادت کیا لکا پر آن دا بنی نه نا خدمتگاران جل کریو فکذبو هماء نو دی خلکو دا موسا و دا حارون تک زیبو کا فکانو من المخلقین رو دی شود حالات له شونا ولقد اتینا موسی الکتاب او یی کینان ور کړم موسی علی السلام ته کتاب دې د پاره چې دوی هدایتو می او ګر ذول یم موږ د مریم مور د ننغه او د ور کړم ال رب و سربیز مکتاب کمزې کې چې الله پیدا کړو اغه ته رب و ویا سربز مکا بیرست غلام احمد قادیانی رحمه الله کې دا اغه چې کمزې کې او چې دغه رب و کې غوږو مولانا منظور رحمت چیو یوٹی رحمت تجلی آغا ربوہ چی دیر قادیانانو والا نم در ربوی ورکڑیو آغا علاکی فتح کا اوغیت غنم بدل کا و جعلنم نمریم و امم او آیا او داخو آغا ربوہ نا دا لیکن یوسر علی دل تا کی جمعات جوڑ چی جو دومت بیت اللہ کی دی آغا بیت اللہ نا شو یا یوسر علی جمعات جوڑ چیو جو تا مزی نبوی کی دی دا ربوہ داخو مقام دا آغا عی نو دیچه کم زید جوڑ کو پایی کتا زینا اڈی کو لاؤ کیو جنت جانت تیخا زینا اڈی بس پیسی باورکی جو سو کو لاؤ دی زیناونا آل تا بد پیلے آل تا او دا رب دا خو جانت دی او مقام دی و او ایناوما زی ورکڑی موندی لرا سربیز مکتا ذات قرار وما اینج دیدارام او دا بوچینا دارو یا ایوها الرسولو اے پیغمبرانو کولوا من توی باتی غره د حلال شي زونو نا عملو صالح عمل کوي نیکو غره د حلالي په پتي عمل ذکر کو دغه د عمل الای قبلې کی تا خوراک پاکي غوړیږه که تا خوراک پاک نشته عمل نه قبلېږي تا دوغان نه قبلېږي که خوراک د حرام نه نه شي چې مقدله او دا سړی په لګوږ باندې عادت کیږي کله 2 روپيه حرامه اغستي کله 2 روپيه بیا کله سلو بس ردی رو روک نو بیا زدر، دا سر بیا پین زدر مولا سنخکاری، بیا را تین کونو توروڑی بیا وعملو سواله ها عمل کوئی نیکا، لیکن انزا پاس جتاسو کوئی پوئی ما، و ها دی امتکم امتو واحدا، لیکن دا دینستاسو دینی یاو دے، زستاسو ربیم، فت تقون زمانو یریگے، فت قطعو امرهم، دی تکلی تکلی کو قبل دین پا قبل میزگی تکلی تکلی، او هر دل په ا دین ته و سره د خوشالۍ گی پی فذرهم بس پریدا ودي په گمراهه د ديګ تر یو وخت دا د دې لپاره تهدید د پرد پرېدا ودي آیا صونا آیا دی ګمان کوي هغه زیاتو مونږ دی لره سمال او اولاد نو نوساریو لوم په خیرات نو دا ضرب بدلور موندی دی نه کوملونو نا بلای شورون بلکې دی پویږي نام ان الذين هم من خشيه ربي مشفقون او وکناګهسانو من خشيتي ربي چې دا یری د خپل ربنا منا کيده الله سره او هغهسانو په اتونو د خپل ربې ماڼډوړي د صورت کې را مومنانو صاحب کړ د منکینو او صاحب او هغهسان چې رب سره شریک نه ګرځیا والذين يعطون واګهسان چې ورکی اتی ورکلی شیوي دي او کلوب هم وجلله اوړونه یاره کوون کې چېدي به واپس کیگی نو دا کسان منډ ووي پ خیراتې خیرراتونو پسې دنی کې کارونو پسې او دی دی د پاارړان د والی کو یا والله نوقلل ل په نفسن الله اوسه ځینته سوالله دي چې داسې پتونونه خوړی زیات ګراندي د الله نره او شرک نه کولو تاله پلار کې خرچکله خو ګرانسی پتونونه دي الله دکرکی دا د انسانو طاقت نبار نه دي. والان نوک لپ نافس نه موږ تلیب نوررکو استیو افته مګ پهقدره داداغ والله د اینا کتاب د سره کتاب دے دی یا چې قوې لحق کې ګیا بهشي پههک ویللو سره په دی بعد ظلو نشی کې دی بلکلوونه دریپه پلت کې ددي کتاب نه او رای دپار نور عملونه سواره دی نه کوپ م اعلاو نور کاتییم کووم هملهه عاملوونه کدي غی له کوونې د حیشه حتا اذا اخذنا مطرفیم تردی چی کل اونی سموند دیغا بدمست په عذاب سرا دا وقتی و بیا برلی کی چی غیب پر یاد بکئی و تبویلی جلاتج ارول یوما تاسو پر یاد مکوی نن رضا یکی نن تاسو زموند طرف نیسیم داد نشکی دیئی ولی تاسو دنیا کې دا پوزیشنو قد کانت آیاتی تتلا علیکم یکی نن لستیشو آیا تونت مابا تاسو نو تاسو پخبولو پندو اوڑے دے خواہ دا قرآن نا تیختا کولا دا قرآن نا تاسو اوڑے دے یا قد کنتم آ... قد کانت آیاتی او زمان آیاتونال اس کے دل پا تاسو نو تاسو پخبولو پندو اوڑے دے مستقبیرین لوی کا ان کے ویدہ دینا سامرن کسگو اے او تحجرون پردے قرآن لرا یا سامرن دا کسگو گمان پر کبیب جاہو کسی دے پردے اصل که سمر زیاء القمر تاوی دس پومی رنا تم سمر وی او بیا پا دی که توسیع اکڑش و مپسرین ذکر کئی فا اطلکا علا حلقت الاحبائی پی اوزوء القمر اصل که دا سمر دا خود اس پومی رنا تاوی بیا دی پا دی مانا که وضعاتو شو تو چه کم یاران دوستان اس پومی پا کې که نا تی گب چپ لگی کسی کا تاریخ ای و دا اید پا رن استعمال شورو شو بیا سامران تهجرون اه سامران کیسه او تهجرون پری غو دو تاسو دلاره یا پرې دې تاسو دا پیغمبر یا بل زم برمانه قران نوره اه قران تاسو او تاسو کیسه کرے یا سامران تزندونا به سامرا تاسو ګمان کرے پدې پیغمبر د کیسه ګو چداغه دا خدا پیغمبر کیسه ګوډه تهجرون او تاسې فریده په دې وجه احادیثو کې من راغلي د ماوستان د مازه رستو چې دی کسی کا تاریخ یا درامي کې یو درامي ګوري او دی ناشتي غب شپ لګی راځي به څه غب شپ نه احادیثو کې من راغلي راځي لکه د ماوستان د مزبانه د انسان د اعماله غیومیه اختتام کیږي نو کدار دې تاسو ګناوه نه کړی د دا د پاارستا د موزونه ځ ککار کا پاه وګرودي چې ستا کتابانې ملګ راغې چې ستا د پاراخی عمل دا خو بهستري ک او کتابانهې ملګ راغ ستا په اخې ملکمه لو فلم لو او د روغویلوغبت کولو نو بیالم یاد دبر اولو کاله اپدي او سووت نه کوئ په کاران کې بلکې راغې دیره چې راغلی مشردي لومبه نو ته آیا دوی نپ یېپل پ دوی پیغمبر را ناشنا گنن که دی آیا دیوائی پدلی و انتوب دی نا جی بلکه روڑی دی, دی دیتا حق او اکثر حق لرا بدگنی خوا اکثریت پس مزا اکثر حق بدگنی ولو اتبع الحق و احوائهم او که برابر و دا حق د دی دا خواهشات و سرا نو خراب شیوب و اتمانو نازمکی اگر چپا دی کی دی بلکه روڑی مون دی لیا او دی د دا غیا داش نا اعراس کری نوولې کوي فلصه پیسې مې دي غواړي تر خاطې غواړي تر ټکټ نه غواړي ان تاسو هم خرجن آیت غواړي نه څخ آمدو نو افخرجو هغه آمد درسته دی او الله ور درې زک ورکونکو نه دي تو خو دیرا بلې په طرف دل اړې او اګه سان چې مان نه وړي په آخرت نو خامخا دې نه غې لاري نه وړي دن کې دي وَلَو رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ کچړتا رحم دی دی رحم وګوم په دیبانډه او لری کو هغه چې په دې دي سرراره الای چې په رحم وکم د دېنا مصیبت او تکلیف ز لړکما نو بیا سی للجو فی طغیانهم یعمحون نو هغه حا دی ورن نو دي سرک شیخ په ما بهم من دورن هغه چې په دې سرراره مصیبت تکلیف راشي الاو عزت نه غلل رکه ما نو دې بیا سرکوشي شروع کی ولقد اغذناهم بالعذاب یکیان مون دیني ولي په عذاب سره الای دې باندې مکه ته راستیو او لوګه کې مبتلا کړي وو نو جتابه تللږي نو بیا بیا سرکوشي کوله فمستکانو بس دينو جتابه داری کړي و د خپل رب او ما يتدرعون او دينو tiajizi کولا تر دې چې پران تاسو په دې دروازه سخت عذابونو والا نو پدان وخت دینا امید وو وهو الذي الله عزاز انشأ لكم السمع والبصر سي پیدا کلی تاسو له غونو استر کې یولو دا دل چا در کوي نا غونو تعالی چا در کوي سونه خو یو سپیکر پکې دی او دې کې طاقت دا ورېدو الله خد له او بل الله په دې ځی قوتې خد لري تاره لبسوج کوا دا تعالی د اوازونو پر کوم مخې دا می زوی اواز دا می مور اواز وکړو دا بی بی اواز وکړو دا پلار دا جلال الله خدای اواز کولې جې پلان کې غاته دی او غا نیاد اره لمه <تصفيق> تا تا نا داسې صلاحیتې هو دی تا ته دا, دا د بی اواز دی او دا د بچي دا د لور دا د کشر اواز دی دا د مشرا اواز دی هو الذي انشأ لكم او د غوغون د سپیکر استا کار کوي او بغي د بیلیون رواني دی ولبواره استرګي دسترګولایټونو کېمري بازی بازی ریسرچ والا ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى په دې یو استرګه کې 13 کروڑ کېمري ته پيدا کړي ها د یار له نو د یار له سره کورلا کېمري سیرون انوګوري کستار یو ګونو استرګو دالته سلور سلور سلو سلو سیرون نه خوړي هغه سار ماخام په ته لاګيایي ډیر نه سلور پینځو سلې په 200 پیسو لی زړه د 30000 لږه لګې دي نو څو نه بل لګرانه وي دا ته الله فرید کړی او تعالی وخت ملاویږي نو پرودګي دا سره لکه یو غانه دی روانه کړی دي هو الزی انشالک مستمع په دې حدیث کراوی د غانو بجانو بارکی وسماعو فسک و تلذو به کفرون دا غانه بجانی اوریدل دا فسک سړی او سره فاسق او پاجر ګرځي اګه سوغره سره ګوندکی کیو هر ډیرم ازیو کو دیوی دیوی دا کو پرانی نعمت کې دی په دی وځه کمرونه پدیرو کې جامې جوړې ځان ته حلال مزدوری کې غریبانان ټول پښو ګری کوي نو حلال رزق هو عبادت دی هو غوړ عبادتان ته پګانو بجانو سر خراب کی ټول شپګانه بجان دا خو عبادتو میاشتا نو تا پای کې ګانی بجانی ولګولی بازی نو کیوس غای نوروجا پگانو بجانو لندای نه ذکر اسکار کوا قرآن پراवत کوا هو الذی انشأ لکم السما او الذی اغذاتو چې پیدا کړی دي تاسو لا اسمع او غنا ولا بصاره وسرګی والاقدا اولنا الله تعالی پیدا کړی سوچ پکوانو قلیلما تشکرون لوګون تشکریا کوي تاسو هغه لك شکر سره دا وای چې دا ربانی نعمت الله کړي هو سر شر کم کوي وداسې م کوي هو هو الذی زرعکم او الذی اغذات خوارق لی تاسو پم زکه کی او الذی بجمع کلیشته تاسو هو هو الذی الذی اغذات یحیی و یمیت یجو اندی کا ولک یوملقه ولکیا ولا اختلاف الليل و النهار او هاذا لا اختیار کیش پاور رزدا افلا تاقیلون آید آکل نکار ناخلے بل قالو مطلع ما قال الاولون بلکی دیوائی پشاند وینا آغا چویری ڈنبنو اگر ڈنبنو کمہ وینا کڑیوا سورت نمل آیت نمبر ستا ساٹھو گو رے سورت نمل اوش پیتم نمبر آیات وقال اللذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون هذا مشارعنا ذا وليو اذا كنا ترابا شكلا من شطراباً حوري او ذا من مشارعنا انا لمخرجون اذا من بعد دوباره رئيس تلقائيو ندين بل قالو بل كدو وائي فشان دو وينا آغا چو قالو دو وائي. اذا متنا وكنا ترابا مشرانم دا ویل دیم دا ویو قالو دته وی تفسیر القران بالقران او پدې سره ډېر پاسان پوېږي او دا زمونږ د ساتي زو زمونږ د مشایخو یو خصوصی امتیاز او خصوصی طرز دی چې په آیاتونو کې اشكالی نو یو آیات ته په تفسیر کې بل آیات پېش کويو قالو دوی وايي اذا متنا آیته کله مونږ مړ شو وَكُنَّا نه تو رابه او خاوری شو عزواه او اډو ک شو نهلهبسونه آیا مونبا دوباره جووندي کو جوندي کېږ لقد او عید نه بکننانووا د شوه مو سره با اونا دمونږ منشر رانو سرهاع چې داوا د دا مکته دینا اے مشرکان او نا کا لیمانی ارضو و منفیا چا اختیار کی داز مګه او هغه چی پدی کیری ان کنتم تعلمون کو تاسف وی گئیو سایقولون علی اللہ زرد دی بوای چی الله لرا وګورا مشرکان وے مالک د او د اسمانونو یوازي الله فل توڑ تا افلا تذکرون آیا تاسو له نصیحت نه حاصل اویا قل وایا او ای نبیلی سلاما لمن الارض ومن فيها دا چا اختیار کیدی ا پد مکه کی دی ا پد مکه د مکه او د مکه کې جزیرې اختیارات د چا دی دا سین د پاره د استعجال را دی ښا سیقولون للہ زردات دی بوای چې الله لرا دیووی دا دی اختیارات اللہ لردی تو اتووی افلا تذکرون آیا نصیت نہ حاصل ہوئے مشرکانو او مشرکان ہوئے اختیارات دا دمکی دا دا اللہ دی دا سین استعجال دا پار را دی لکی او سنوی تیوی تا را پلا را سننن دے پورا را پلا را پلا را را سوچ پکنے گو سوچ کومہ آہ دی دا پار استعجال سیاقولون لیلہ قل افلا تذکرون آیا تاسو نسیتنا سیلوئیو قلوا یا مشرکانو تفوسو کاب مار رب السماوات السبعی سوک دی دا او اسمانو نو ربو او دا عزویم عرش غب سوک دی دیوئی الله نو مشرکانو او رب اللہ نو رو آیتو نو کرا دی وَلَاِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ كُو دینا تفوسو شیهِ کدینا تفوسشی چې خالق د مانونو د مکو سو اوکا نو زرداج دی بوای الله کدینا تفوسشی مې دبیرل امر